Itt ismét a Click Play. Itt a 27. adás. Múlt héten nem voltunk, úgyhogy ne keressétek. Ünnepi kimaradásunk volt. Igen, igen. Kipihentük magunkat. Én volnék Neurotik és a többi kettő emberke is itt van velem, akik Michael, sziasztok! És Csighez, sziasztok! És hát... Kihevertük a pünkösdi vászatot. Voltatok búcsúba, lőttetek. Igen. fps esztetek búcsúba? <laughs> igen. Igen, hiszen... óta nem voltam egyébként, így búcsú céllevőnél. Én bírom, csak az a baj, hogy most már egyre kevesebb ember van. Na, <tris> tagát nincsen D fizetős DLC. Ez igaz. Ez De a lősz, történység Igen. Történység hát mikrotranszakciós, ja, igen. <tris> hát mi egész másotokat lőttünk. <tris> De abból sokat. Ja, milyen felnőttes felnőttes dolg ez. Igen, hát a vicces voltam úgy. Igen? Mennyire publikus? Hát végül is csak azt szemléltet, hogy mekkora büdös nagy kocka vagyok. <gül> ja. Tudj, ja, akkor jó. Tehát így, így vettem egy SSD-t a gépbe. Pénteken. Na, na. És hát ugye aznap mentünk sotozni. <gül> és hát így hazaértem délután 5-re, átmondom én már most nem, mert nem fér bele, hogy Windows telepítés, meg lementsem a cuccokat, meg minden, úgyhogy csak lementettem a cuccaimat a vinyóról. Aztán hát ugye ez az este menjünk le egy sörre kezdetű sztori, hát a, a, hazaút, sose, a, sose így a így hazaút az már nem ennyire világos, mint hogy hogy kezdődött. Haza, hazafele az ember ilyenkor még teleportál, nem? Hát igen, volt benne egy, kis, a legjobb, egy kis portálgán, és ugye hát másnap reggel ilyen hút másnaposan, készen így felébredek, oh, ott ez az ilyen vegetatív állapot, és akkor be kéne szerelni az SSD-t a gépbe. Így összegyűjtöttem minden lelki erőmet, megcsináltam, feltelepítettem a Windows-t, telepítettem egy VLC-t, hogy legyen lejátszó is rajta, működött minden frankon, na utána Hánytam egyet és egész nap feküdtem és így... <gül> <gül> Ennyi. Mindent megcsináltam amit kellett és utána dobtat ki. Jó. De vicces volt ott, ott erőket, no, a úrna most elkapni itt a hány inger, így a laptop szana szétszedve. <gül> Pont jó, hogy kezdheted újra az egészet. De és jó, men, és ment simán mindent. Tehát, jó, a, ke ami, kezdjük ezt a nem volt baj. <gül> Ó, én csak ennyit jelünk. mondok, hogy a szombati buli végére már nem emlékszem, és vasárnap úgy volt, hogy elmegyünk hoziba, megnézzük az Amerika kapitány, de nem mentünk, én csak ennyit mondok. És ányi nem hánytam hány Csak olyan rosszul voltam, hogy én nem akartam vezetni Mert úgy éreztem, hogy ha most elkapnak a rendőrök Akkor lehet, hogy még itt SSD SSD-t vezet izé. szóval Nem, nem, nem Hát SSD biztos, hogy nem állok neki ilyen állapotban Csigeznek nagy lelki ereje van Nagyobb, mint az enyém, mert biztos nem nyúlnék képhez ilyenkor, nehogy valamit elcseszek Jó, hát Nekem sajnos nincs evil úgyhogy... Hát lehet, hogy te jártam úgy jól Ingen. Így visszagondolva a másnapra Hát mondjuk, igen. Igen. Azért, most leszögezném, mielőtt valaki kérné, nem lesz Bebaszós podcast. Bebaszós ja, live. Szinte biztos. Szinte, szinte biztos. Na de, ha már felírtunk egy pár hírt, amit meg szoktunk beszélni, akkor szaladjunk is. gyorsan végig rajtuk, mert utána majd beszélhettek még a pls -ról. Ja, én már kibeszéltem magamból ezt. Én. Ja, ez a tipikus, ez az alkoholizmus, most cucc. Így most bemutatkozunk, hogy mike vagyok, és akkor én ittam én a hétvégén. Én csak Overwatch vagy függő vagyok, de már revegek. keddig még. Nem értem, miért. Már neki azt a játékot. Én ja, amúgy igen. Igen, mert megkapom az adagomat. Mondja, hogy az legyen, hogy úgy vagy új száj el előle, mint a Divisionnél, hogy hát nem rossz, nem rossz, de. Nye. Ja, de meghalt meg itt egy videókártyám tőle. Ja, ez nem lenne vicces. Nagyon nem. Na mindegy. Akkor nézzük az első témánkat, ami pedig a Civilization 6, amihez én sokat hozzá nem tudok, úgyhogy átadom a szót nektek. Én írtam föl, nem tudom mennyit játszottatok a cívvel, főleg az öttel. Én egyikkel se. Meg Fogjuk rá, hogy játszogattam vele. Az ötöm úgy szerintem nagyon jó lett, az a kedvencem. A, a Beyond the Earth az már annyira nem volt. Anna, jó. az kimaradt. Nem is csoda, az, azt annyira nem is dicsérik, meg úgy nekem se tetszett annyira úgy igazán. És most bejelentették a cífatot, de hogy őszinte legyek, még sok mindent nem tudni róla, meg a képek alapján nekem ez konkrétan csont ugyanúgy néz ki, mint a cívöt más a... is ilyen összehasonlítós képeket. Igen, és, és annyi a különbség, hogy itt most a városok, amit eddig tudunk, hogy a városok kicsit máshogy fejlődnek, meg ugye ez a szokásos, ez a több lehetőségünk van, több kultúra, több fejlődés, több diplomácia, de ezt mindegyiknél elmondják. Bár én azt mondom, ha olyan lesz, mint az öt, csak egy kicsit több, egy kicsit jobb, már az is jó, mert mert a valahol volt legjobb civilization. Amúgy igen, igen. A civil az, az egy nagyon jó játék, azt mindenkinek ajánlom tényleg, és az a baj az a... Tehát, hogy akinek nincsen sok ideje, az ne álljon neki, mert ez a még egy kör, még egy kör, aztán már izé van, szerda délután, tehát azért figyeljünk oda. Életveszélyes. De ezt csak fölírtam, mert bejelentették, mert még infót azt nem mondtak róla, de gondoltam. Említsük meg a podcastben. Hát a civil legnagyobb örömére. Akkor erről ennyit tudunk. Most már. Így van. Egyébként ez kezd egy kicsit olyan lenni, mint az FPS-eknél a Kólagyuti. Minden évben olyan egy új. Hát azért nem minden hát, Cív jön minden évben. A az nem jön minden nem évben. Jön minden de, minden de. Jön. de igazából amúgy ilyen hatalmas nagy különbségek tényleg nem szoktak lenni. Igen. De most ha visszagondolok, a CIV4 meg a CIV5 között sincs nagy különbség, nem, csak nem, nem. Nem. És hát a látvány egyedül. Hát igen, ugyanez Tropikó. Igen, igen, igen ez nagyjából ugyanaz, hogy a tropikó is két-három évente jön, és akkor az alap az mindig ugyanaz, egy kicsit beletesznek egy-két új dolgot, meg úgy adják elő, hogy most aztán hirtelen akkora reformok lesznek meg mindenközben, meg csak a grafik szebb, meg egy kicsivel több lehetőséged van, és ennyi. ez nem sok. Ja, hát ez talán. ugyanaz, mint a kód, nem csak ugye igen? az évente... Amire most, most tök át akarok kötni. Igen. Az csak azért elég azért. szarul csinálom. Most bejelentették, nem tudom néztétek -e, hogy a régebbi konzolokra kiadják a, a kodnak a Modern Warfare Trilogit. Így egybe. Ráadásul ebbe az a vicces, hogy semmi remake nincs benne, hogy akkor valamit feltuningoltak rajta, vagy szép grafika, vagy valami, hanem csak így összerakják őket egy csomagba, és eladják megint. Ugyanazt, amit már eladtak egy párszor. Szerintem ez az elég. Vicces, hogy ezt most így megjátsz az Activision. Hát eddig is ezt csinálták. Hát eddig, jó, eddig yeah. eddig új! Új kodokat adtak ki Még most. ki meg... a egy címet most meg a... Jó, régi... most meg a régieket azt mondják, hogy tessék, itt van, összeszikszalagozzuk, és így, itt van, tessék, lássuk a régi konzolokra. Rá, jó, azért az, hogy új kodokat adtak ki eddig, az egy kicsit erős túlzás. Tehát új néven, néven adtak ki kodokat. Igen, új néven adtak <tessz> ki a kodokat, igen. De amúgy ez szerintem annyira gáz. én nem tudom. Spectivision mostanában mit művel, de borzalmas. Egyik másik hibát követi szerintem egymás után. Tehát azt hogy most kiadják ezeket PS3-ra, meg Xbox 360-ra. Hogy ezt nem is értem. Tehát most, a kod Modern Warfare-nek ugye jön, a PS4-es meg Xbox vanos változata. Erre kiadják a régit a másik kettővel a régi konzóra. Most. Most már nekik nem elég egy évben egy kod. Most már kell Collection, meg kell remaster, meg kell minden. Atya úristen hogy ezek mit csinálnak. Igen, de hogy ennek igazából hogy ki ennek a. a, a, a tehát ki, ki, kiknek akarják eladni? Aki már akarta, az már szerintem félnekért megvette ezeket a korokat a régóta. már konkrét. Vagy eladta, igen. Tehát nem nagyon látom a, a vevőbázisát ennek, ennek a cucnak. Meg ugye konzolon használt játékokat el lehet adni. Tehát ez van, nem olyan, mint VCN Steam, hogy beaktiválod. És most szerintem, hogyha ezt a három játékot te meg akarod venni, használtan megveszed, ugyanott vagy nagyjából. Igen. És szerintem még olcsóbban kijössz a végén. És ugyanazt kapod, mert ez semmi. Tehát Ez nem updatelt verzió, ez csak... Ez csak igen Meg a DLC-ket gondolom bele. Lehet, lehet, lehet, hogy, hogy, hogy beparáztak Ettől az Infinite Warfare-nek a, a negatív fogadtatását, hogy nem jön be nekik elég pénz, és így akarnak valamit behúzni, vagy én nem tudom. Nem lett volna egyszerűbb, hogyha jobbra csinálják? Vagy, vagy, vagy nem is az, hogy jobbra csinálják, mert, mert nem tudjuk még milyen, mert lehet, hogy tök jó lesz, tehát azt ne vegyük el tőle, megvan a lehetőségük. De akkor legalább egy jobb trélert, vagy, vagy én nem tudom, mert ez annyira ház. Vagy legalább akkor azt mondták volna, hogy akkor azt a felújított kodot, azt a rimastereltet, akkor megvétik külön is. Mert igen. igazából azzal szúrták nagyon tökön magukat, hogy úgy akarják eladni az újat, hogy a régi elve mellé adják én ami egyébként egy tök jó dolog lehetne ha külön is meg lehetne venni mert ha azt mondják, hogy oké, okay, megváltad külön, de az, ha megveszed az újat akkor odaadjuk neked így ilyen tessék az, az még azt mondom, ez az úgy jó lett volna de így, hogy csak úgy kaphatják meg az emberek tehát teljesen kigyírták hát én nem tudom Oh. Az Activision-nél itt nagyon, nagyon szerintem itt a pénzt eszik, és ők abból élnek, hogy megeszik, mert nekik ez a kajájuk, és ezért kell mindig több és több és több. <gül> Mi is pénzt teszünk. bemész. csak azt úgy át kell alakítani, hogy ja, a boltba, és akkor mondod, hogy kaját. Akkor a itt van, tessék. Jó, hogy ők fő, Ők már egyből eszik, mert ők <gül> ilyen típusú emberek. Ó, uh, de durva lehet. <gül> Annak idén kicsit sajnáltam, amikor a ugye Activision Blizzard lett, mert oda került a Blizzard is, és mondom, majd a Blizzard is elkorcsosul, és már vannak ilyen jelek, amúgy szerintem az overwatch meg, meg egy-két dologgal, meg a WoW kiegészítőkkel, hogy minden évben jön egy, de amit az Activision-nél művelnek, én tényleg nem tudom, hogy mit szívtak. Hát, jó kérdés. Igen, szerintem az, hogy Én csak megtehetik. annyit lennék, hogy én is kérek belőle. <laughs> ja. És majd jönnek tőled is a dlc knek meg az évenkénti újcsig ezek. Igen. Heshieman. Rimasterd, meg ilyen. A évben kicsit jó. Igen. Vagy nem. Vagy ugyanaz, más néven. De ezt kibeszéltük Oda, ismét. Megint. Ha megint a Blizzard, meg Activision Blizzard, akkor. Igen. Akkor. Igazából ezt én még múlt héten értem fejleszt, szerintem még most is aktuális, hogy belefutottam egy ilyen hírbe a Hearthstone-dal kapcsolatba hogy ugye most különvált a standard és a wild mód a játékban. És én már régebben is azon paráztam, hogy ki a fene fog majd wildot játszani. Egyébként megjegyzem, mellékesen én sem. <laughs> tehát, hogy amióta kijött a standard, nem is nagyon wildoztam, talán csak kétszer. De mindenki ettől félt, emlékszem, amikor bejelentették, hogy ez, ez nagyon nem lesz jó. Igen, tehát azok a kártyák konkrétan mehetnek a, a, a szemétbe. Bár nekem még Igen. nincs szívem összetörni őket, úgyhogy... Nem tudom. Na mindenki. De... játékban a gyűjtőget és a lényeg. Minden Igen, kártya meg hát... kell, hogy legyen. Így van. Aztán utána dobhatod őket ki a egy Itt a lényeg az ebben a hírben, amit belinkeltem a Shónusba, hogy az új játékosoknak konkrétan már meg sem jelenik a wild mód. Tehát te új játékosként lész be a játékba, egészen addig amíg nem kraftoltál magadnak egy olyan kártyát, ami használható a wild mode módba. Tehát nincs egy olyan kártyát, addig meg sem jelenik ez a lehetőség, hogy te játszál ennyire el el eldugták a játékba. Azért ez egy kicsikét így durva. Ez ilyen, mint a ez Windows. Ennyire store. nem támogatják. Jó, de a Windows store azt is eldugják, amit el tudják, mit akarnak adni. Ez igaz <laughs> Itt nem igazából. Így? És az a baj, hogy ezzel a Blizzard szerintem lenullázta a régebbi kiegészítőket, mintha meg se történtek volna, és ez annyira gáz. De most akkor teljesen feleslegesen gyűjtötted össze, teljesen feleslegesen adták ki, és teljesen feleslegesen vájtál a doktor búrát. Nem, mert addig játszottál, vele. addig játszottál vele. Igen, de most lenullázták, és ennyire kiadhattak volna egy Hearthstone 2-t is. Hát simán. Mert ez, ez végig is ugyanaz. Hát nem, nem tudom, tudom. Vagy, vagy legalább a wild nem. módba is lehetne valamit elérni, vagy nem tudom, mert így... Igen, így tehát adnának valami pluszt mert... hogy te most wild módba játszol mert igazából így a wild mód az olyan, még gyorsabban ki fog halni, mint ahogy gondoltam, hogy ki és Bárha én játszok akkor nem értem, hogy mit parázok ezen. egyedül csak De azt nem a most... sok kártyát használom, amit már amit összegyűjtöttem, hogy ott é... tehát az, azért lehetne használni a wild mode egy csomót. Hát már maga az, hogy mennyire el. megnehezítették, hogy tudja egyáltalán Wide-ba menni. A az igen, meg igen. a másik. Bár mondjuk, amikor játszottam a azért ott talált emberkéket. Tehát lehet, hogy vannak a régi ketten. csoport. Régi magból olyan. Igen, ha már van, vannak igaz, akkor összerak valakivel. <gül> mondjuk ennyiből jó a Armstrong. Tehát hogyha, itt nem nagyon számít, hogy, hogy régión belül mennyire hol vagy, meg hogy mennyire lagos a játék, mert hát kirakar a, ki ká ki a kártyát az ja. se. Ennyi. Ott, a, ott a reflex az annyira nem. De hát minden nem érdekes, az érdekes az hogy a Blizzard ennyire megnehezíti azt, hogy valaki Váldot játszom. Hát furcsa. Csodálkoznék. Ami nem csodálkoznék az, hogyha egy pár hónap és így kiveszik a játék lehetőséget hát, is. nem hát benne marad végig, csak hát -t -t. nem már nagyon. Hát az évegeten. összes régi kártyát is kitörlik a francba. De most azt nem értem, tehát most hogy jön meg én kiegészítő, akkor meg ezek törlődnek konkrétan. Tehát, hogy nem is értem. Ja, hát minden évben a legutóbbi Igen. a... Tehát a, a legrégebbi év kártyacsomagjai azok így kimennek. Ennyi. Hát ez csak olyan furcsa, ez. mint hogyha felepéleset Cserélődnek. Hát most igazából annyiból, annyiból talán jó, hogy a, a metát azt átfordítja minden évben így. Hát igazad van, mert eddig mindig két pakli volt, egy hősnél általában most megint két pakli van, csak új lapokkal télnek. <gül> Körülbelül igen. <gül> Mennyivel akkor márta Igen, igen. hát másabb lett, pakli most, több nem lett, de más Most más nem, nem lett. Dr. Bungval, hanem az a túnos szerencsétlen. Igen, igen, igen, mondjuk. Mennyivel jobb lett nekünk, úristen. Mondjuk Esképp egynek. Ja. Hát így ez van. Igazából az itt az álláspont, hogy most vagy egyre erősebb lapokat hoznak ki, az emberek akarják az új lapokat, vagy nem, tényleg ezt csinálják, hogy kidobják erősemmel. a régieket. Hát mert, hogyha nem, ha szarabb lapokat hoznak ki, mint amilyenek most vannak, akkor senki nem akarja őket beszerezni. De szerintem, amúgy ez egy rossz felfogás, hogyha így hoznák ki. Szerintem más lapokat hozzanak. Uh -huh. Ne jobbat vagy rosszabbat, Igen. hanem mást, amivel rávezetik az embereket más kombinációkra, amikhez lehet, hogy kell egy pár gyengébb lap vagy erősebb, uh -huh. de azzal új dolgot hozhatnának létre. Ja, Tehát hát én, azt, én is így gondoltam a... annó, hogy de jó lesz, a egy Ez lenne a logikus, Igen. De hát ez kurva, nagy egy lenne. Most az összes lapot összeegyeztetni, akkor mi mivel kombózódik. Így is vannak olyan beteg kombók most, hogy így. Uh. Hát ők vállalták ezt, basszus. Hát most, nehogy már sajnáltassák magukat, mert ez a munkájuk, vagy nem tudom. De most ez milyen gáz lett, hogy ott dolgoz a Blizzardnál, és akkor kitaláltad a doktumot, és hogy jaj, de jó meg minden, és akkor pár hónap múlva meg te, figyelj annyi, hát ez az egész megy a levesbe, ugye nem probléma. Hát nem, nem. Na kitalál már egy másikot, hónapot, ennyi. Két hónapot dolgoztam rajta, nem érdekel. <gül> Azon az egy kártyán annyit tanítom. <gül> ja, ki kellett faragni hozzá a kis bumbotokat oda mellé igen, tenni. Igen. <gül> hogy hogy néznek ki jól mi azt Jó, <gül> megnézném, hogy ho hogy megy egy ilyen új kártyának a kitalálása és beillesztése a játékba. Ja. Ja, ja, ezt én is megnézném. Biztos, hogy ötletelnek egy ilyen asztal körül. Tuti. Né nézzük a neten a rajongók milyen kártyákat találtak ki. <gül> Aztán azokat így szépen sorra veszik, hogy melyik lehet használható a játékban, átnevezik őket, és kész. Na most már azért a közösség, jó, néha ilyen nagyon elborult idiota kártyákat találnak így, ilyen, ilyen oldalakon. Tehát van ilyen oldal, ahol konkrétan a szomszéd Pistikéből csinálhatsz egy Legend kártyát. Pistike néven, akinek adsz egy, mit tudom, tulajdonságokat. Tehát vannak ilyen vicces oldalak. És imán elképzelhetőnek tartom, hogy így megnézik, hogy a, az emberkék minket találnak ki. még ahhoz képest azért hoznak ki a tívlapokat. Ez meg igaz. új új dolgokat. Tehát ezeket a. Most például belül jöttek ezek a forbiddenes lapok, hogy így nulla manáért idézheted ki, csak is haz van rájövő nulla mana. Viszont amikor kiírezed, akkor elhasználja az összes manádat, és akkor csinál belőle valamit. Ja, igen, kirak egy olyan nagy lény. Igen, igen. Vagy például a Paladinnában van egy ilyen, hogy valami forbidden healing, vagy valami mi, hogy hogy a dupláját híleli rád, vagy valakire, mint amennyi manád van még. Tehát mondjuk, ha egy tízes manával elnyomod, az, az 20. 20 HP-t hílel, ami az elég durva. Igaz, hogy abban a körben ezt és csókolom, de... Hát, de legalább 20 HP-t magadra, jó? Ja, ja. Hát, vagy használod akkor, amikor éppen van födösleges, nem tudom, ja, nem áll, és akkor akar szíleni. Ne, ezek jó Ez dolgok, meg minden, csak, csak nem tudom, tehát a régieket nem kellene teljesen eltüntetni, inkább azon kellene gondolkodni, hogy mindent balanszba hozzanak, és a régi lapok is maradjanak, mert így, így rengeteg mindent kivesznek. És most gondoljátok bele, hány kombináció lehetne, gondoljatok bele, hány kombináció lehetne azokkal, hogy az új pakli, meg akár azok a régebbi paklik, amiket kivettek. Tehát a megkes paklik, meg az ilyenek, hogy... Ja. Mennyi mindent lehetne csinálni, csak nem lehet, mert nem tud őket összehozni, vagy hát a mode-ba össze tudod hozni, de hát ezzel nem játszik senki, csak az a két ember, meg a Neo. <gül> ne, én is csak kétszer játszom. Ja, tényleg, te is csak jó, akkor az csak a két ember. Csak a két, Meg én néha benézek. Évente. Igen. Évente egyszer. Hogy örül az a kettő, nem, hogy végre nem egy más Jó, Ez már ki, ki tényleg, sosem láttam még itt. De jó neki. <gül> Bár egyébként, hogyha, fia, ha régi lapok vannak meg, és pár újat kombinálod, hát ki lehetnek a betek dolgok. Hát de kitért, Nagy, ez a baj. Dolgok. Ez a baj. Hát igen, azért hívják válnak egyébként. De lehet vadulni rendesen. Hát ott így, igazából tudom. lényegében ez megy, amiről beszélgetünk. hogy Van egy csomó lap, és így Uf, lehet mindennel játszani. Nem, nem tudom. Nem tetszik. É, Meg nem az, minden... hogy így eldugták, hát ez elég gáz. Hát ez nem, igen, az, hogy eldugták, ez, ez, ez, ezért is írtam föl, hogy ez egy kicsit fura nekem. ennyire. Yeah. Ennyire elcseszték. De ezt is túltárgyaltuk szerintem. Vagy csigeznek valamit hozzátenni? Nem. Ja, még mindig nem hardstone Á, Tudom, azért kérdezek. Ma ketten <gül> vagyunk. <gül> Majd <gül> a vágymódban találkozunk egyszer, csigez jó. Igen. De hát ami De műmény akk, műmény akk, funk... Akkor mi leszünk azok ketten? <gül> Igen, ezt Szólunk a <gül> unak, hogy jöjjön a harmadiknak nézni. Én ezt megtálok. Igen. <gül> Igen. <gül> Na de, hogy beszéljünk egy olyan játékra, amivel talán még ti is fogtok játszani, mert nagyon-nagyon lelkesek voltatok, amikor kijött a télre. Én még most is az vagyok. Ez pedig a Battlefield 1. Hogy ómíj, meglepetés, lesznek benne mikrotranszakciók. Kilepődött meg? Én nem. Én sem. Én sem. Akkor ezt is túlterült. Ma már az a ritka, <gül> amiben nincs. Én... Egyébként igen. Bár én azt hogy hogyha ilyen van, mint ami ebben lesz, hogy... Hogy gyorsíthatod a fejlődést, tehát ez engem hol érdekel, csak saját magaddal cseszel. Ki. Igen, igen. Mert ha most unlokolod a cuccokat, akkor utána minek játszol. Tehát Ilyenek már régebében is voltak, régek betőfélekben. sőt, volt olyan DLC, és azt hiszem, betülfélekben, és meg itt For Speed-ben uh, is volt. Unlokolatól az, szem, az vagy, összes szól. Minden megvan. Tehát az egy tök jó. Tehát, hogy fizetsz 20 eurót, és ki van maxova a játék. Ez az, megérte, élni, meg felkelni reggel. <gül> hát ha valaki mit tudom, kevés ideje van, de akar minden szirszarra játszani a játékban, akkor beledobja aztán játszik. Ja, tehát az, az, az kineket skineket lehet venni meg, hogy tényleg az, hogy kétszer annyi XP-t kapsz, nem tudom, 20 meccsen keresztül, meg ilyenek, az, az szerintem annyira nem gáz. Tehát mondjuk az lenne szívás, hogyha olyan fegyvereket vehetnél, amik nem azt mondom, hogy jobbak, de kicsit más más fegyverek, és azokat csak így tudnád megszerezni, na, na az, az, az már az má azért probléma lenne. Ja, hát egy ilyen teljes árujátéknál, amihez ráadásul még season pass is van, Ja igen. De azért, hogy nem durva. Jön. Tehát hogy mi, jön, mi jön még, tehát hogy mit tud a játéki még megcsinálni. Tehát teljes erőjáték. Van hozzá en szízen pas Most még hozzávágnak azt, hogy még havidíjas is. Ja igen. Meg hogy örli szeszbe lenne. Korábban. őrliak szeszbe. A újat nem. Itt lehetne, lehetne még hozzá csapni várja. ma nem lehetne újat kitalálni lehet. amúgy nem. Tehát ez a ez a ami most volt ez a hitmenes, ez az új hitme, hogy pályánként és akkor havi egyszer jön, meg a vagy a hónapba vagy két havonta jön egy új pálya. Addig ez meg ilyen egy epizódikus. Nézel, hogy... Igazából DLC, csak annyi nem. De ez is kúcs egy, egy ilyen nem. játéknál. Hát egy... Fura. Ami egész ideig nem így jelent meg. Tehát meg ez a mikrotranzakciós teljes áruba, ez is már benne van nem tudom hány éve. Tehát most, most már lassan az lesz a hogy hogyha nem lesz benne. Ügy. Igen, mint az overwatch -nál. Húpá, csak mondom. És ott a Season Pass sem lesz, meg ilyen apróságok. Jó, jó. az lehet, az az pont lesz, lesz benne, ez kinek kellene. A de de az, játék 40 euróért, szóval azt <laughs> nem emlékeztet. Nem Végül <laughs> is nézőpont kérdése. A talabból a Season Pass-t kell megvenni. <laughs> igen, igen. Is jó, igen igen. Mert... Na, ha most megnézzük, hogy milyen, milyen drágán mennek el a játékok, tehát sok triplás s 60 eurónál indul. És akkor még van 40-50 körül veszel hozzá egy Season pass Na most gondolj bele, milyen jó, hogy nem szóra wow. veszel. Ja, tehát, hogy, hát ott még drágább Tehát, hogy milyen drágák, rohad drágák, és DLC-vel minden estülen még drágább. De most PS4-re, vagy Xbox vára venni játékot, tehát akkor atya ég. Meg ott, ott is vannak mondjuk aktók, mint Steam-en vagy humble de hát ilyenek azért nincsenek. Tehát az, hogy féláron vehetsz játékot maximum, nem? Tehát annál lejjebb nem szoktak menni a konzolos játékok. Azt a részt abszolút nem követem, úgyhogy nem tudom, én sem olyan vagyok képben, néha is Amide felnézek, de így... De olyan biztos nincs hogy mondjuk Storba? egy óra vehetsz, nem tudom, hát négy játékot, is. amik ráadásul még annyira nem is használhatatlanok, tehát... Csak régek mondjuk. Hát régebbiek, ja, de most most konzolon veszel régebbi játékot, az is van biztos egy pár ezer forint. Vagy, vagy a konzolon ilyenek nincsenek, hogy ilyen Steam sale jellegű ja, ja, ja. tehát az azért tényleg durva szokott lenni. Ja, hát mindenki mondja, hogy a konzol olcsóbb, mint a PC, ezt aláírom tényleg, meg egy tévét rákötsz, meg nem kell hozzá billentyűzet, meg egér, meg ilyen hülyeségek. De hogyha, nem tudom, egy-két évig használod ezt, meg azt, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy válj basszus, lehet jobb a PC. arányban. Hm. Mondjuk, mondjuk arra túl kíváncsi vagyok, hogy ez meddig tud a PC-nél így menni. Tehát, hogy megmarad-e örökre ez? Mert ugye a, tehát a konzoloknál, ha játszani akarsz online, akkor most már mind a kettőnél kell fizetned a úgy úgymond. pc is. Mit fizetsz PC-re? Jó, jó, internet. jó, de az interneten túl még fizetni kell a konzorokra, hogy használod a hálózatot. Csak az mondjuk elég más, hogy mondjuk te az internetet, és rákötöd a PC-t, rákötöd a tévét, a mobilod, mindent, a konzora meg külön kell mindenképpen. Tehát, aha, ez aha, kicsit gáz. Ér. Tehát, hogy olyan nincs a PC-re jelenleg ilyen külön. külön ha ott meg befizetsz, akkor kapsz havi egy-két játékot ingyen. Tehát, az mondjuk jó dolog. Hát igen, de ott mondjuk szoktak panaszkodni, hogy nem olyan nagyon-nagyon jó játékokat kapsz te ott ja, ingyen. Hát, hát de hát lónak ne nézd a fogát, érted? Hát. hát, ami konzolom megy, az hasonló, mint ami az origin van ez az Access. Igen, igen, kell. Igen. Már az a vicceség, az külön megy ott is. Tehát, hogy az Origin Ugyan Access rendjé, az ugyanúgy én. van ott is, tehát ott fizethetsz uh, azért, hogy te játszol online, meg még pluszba az Origin Accessért, meg mit tudom én, tehát így van. És, és akkor még vesz el játékot, az orintér mondjuk, így van, nem így tudom. Van. Tehát, uh, yeah. Teljesen megéri. Tehát lehet, hogy 120-130 volt a konzolod, a pc meg kétszer annyiba kerül, de utána fele annyiért veszed az új játékokat. És nem is tudod? Hát működjük, ugye sokáig az jött fel mindig ilyen pro-kontra dolgoknál, hogy ugye a gép az, az elavul, és akkor venni kell az új alaplapot, új procit, új videókártyát, így két-három-négy-öt évente, míg a konzol ugye általában nagyobb intervallumot fed le egy generáció. Bár most, most az már is kezdődik folyamatosan igen. beszűkülni. Mert például azért, ha megnézzük, a PS2 az elég sokáig húzta. Igen. igen. Tehát De ugye a PS3 még még, az is, Ahogy úgy Az is 10 évig, 8-10 évig volt. Hiszem, is, és még jönnek királyjátékok. Igen. Például a Kodok. Pontosan. Amik eddig nem voltak. <laughs> szóval, hogy ugye ezt szokták még felhozni ilyen pro-kontra dolgoknál, hogy... Meg ugye ez, hogy otthon megveszed, akkor azon menni kell neki, mert a, a, az a vas, bár ugye erre is van most példalást PS4.5. <gül> ja, igen. Szóval, szóval most így lassan kezd így minden olyan érv, amit addig a konzol mellé tettünk oda, hogy, hogy az, az most már így nincs. Most lassan az exkluzívok lesznek egyedül érvek szerintem. Mert... És igen, és az is kezd elmosódni xbox lá Igen. Xboxon igen, igen, mert jön a Windows 10, és szinte már minden jön rá. Hát a Microsoft a nagyon vágja maga alatt a fát. Igen. Szempontból. igen. Szerintem ők érzik, hogy, hogy lehet, hogy egy-két év, és ennek a konzolos dolognak így, így befellegzett. Vagy nem befellegzett, de, de meglepő, hogy ennyire próbálják átrakni az embereket PC-re is. Igen, igen. Hát most például, ez is föl van írva hírnek, át is rendeztem a listát, hogy Do, jön na, a Halo, Halo 5-nek a az jön ki PC-re. Ez nem azt jelenti, hogy a Hélo 5 jön, hanem hogy PC-n tudsz pályákat csinálni a Hélo 5-hez. Igazából ennyi. Ezt, és ez viszont ingyenes dará, lesz? Nem értem. Hát igazából, tehát gondolom a Hélo 5 van konzolon is egy jó kis pályaszerkesztő, amiben lehet pályákat csinálni, és akkor mindenki játszhat vele. Tehát ez nyilván PC-n jobban működne. Hát a játékot nem hozzák ki PC-re, de ha PC-n csinál valaki pályákat, akkor azzal tud játszani. De szerintem ez, ez mutatja jó, hogy egy-két hónap vagy. Mondjuk egy év, és jön a Halo 5 is pc -el. Van egy ilyen érzésen. Hát még az is lehet. Bár szerintem azért a Microsoft még egy kicsit jobban agaszkodik ez az Xbox One-hoz. Tehát ők igyekeznek össze összemasni a Windows 10-et meg az Xbox one hogy akkor ú, tudsz csinálni valamit a PC-n, és akkor tök jó, hogyha van hozzá egy Xbox One-od. ez a streamerés is, hogy van egy Xbox one és akkor tudsz játszani a képeden, úgyhogy az Xbox One-ról fut a játék. Hát fantasztikus. Ha az embernek van egy gamer PC, nem biztos, hogy ezt fogja csinálni. Na, de én. ha nincs, akkor viszont lehet, hogy ez tök De jó. ha van egy és exkluzív játék, és mit tudom én, a barátnő van. pont a Suleimánt akarja nézni. Pont a Suleimánt. Egyébként az pont egy csajos film. Az, a, biztos, a, hogy Suleiman, azt akarja nézni. Suleimán szerintem amúgy a szegény emberek trónok harca, nem? Tehát, hogy én, így érzem, én, nem hogy... én azt sem tudom, hogy az miről szól. Nem, között, ugyanaz, inkább a ilyen szappahapelás. Ugyanaz, mint a trónok harca, csak többen a szerelem és kevesebb a pénz. Tehát nagyjából így lehetne leírni. Meg nincsenek is sárkányok. Meg kevesebbet Na, akkor ölnek. már nem is érdekel. Meg, meg kevesebbet ja, ölnek. Inkább olyan, olyan szappanopera, ahol igen. kevesebb vér folyik, de mindenki meg akar ölni mindenkit. Igen, igen. És általában a nők akarnak megölni mindenkit. És hogy ezt mi miért tudjuk, azt nem tudom. Hát ez mondjuk elég gáz. <síns> Ugye? Nem <síns> mindegy. Akkor felírom a szüleimát is a listára. Hol is volt verjön. Ne, Nem, Tehát... nem, ne, hogy felír, mert Nem nyitja meg senki most komolyan. Vagy mindenki megnézi. Nem, hogy mert azt akarja, ha. Jönnek majd a csajok. Kíváncsiak, hogy mi volt a szüleimából. És ezt nyilván itt fognak megtudni. Majd meg minden héten a Igen, igen. Én még azt is tudom, hogy szerdánként van. Ez elég gáz. Hú, én nem tudom. Jó, akkor te gázabb vagy, mint én. Király. Igen. Csígez meg a legkevésbé gáz. Igen. Ennyi. Bár ha jobban <laughs> szerint... belegondoljuk. Már jobban belegondolunk, és nézzük a következő hírt igazából, mivel gémek vagyunk, mind lúzerek. Ennyi. Ez, ez igen. És ráadásul ezt egy lelkész mondta, szóval biztos, így van, mert amit egy lelkész mond, vagy egy nő, az úgy van. Ez ez alap. Most miért kell a lelkészeket, Amen. meg a nőket egy be így belesorolni egy csoportba? Hát nem tudom. Már most kis mondjak a lelkészek mellé, nekem mindegy. Nem tudom. <hállt> De most ugye ez mi volt, én így meg se néztem, láttam, hogy Amerika, meg valami fasság. Így... <hállt> igen egy jól körbe is foglaltad hogy az egészet. És így nálam el is vesztette a hírértékét a dolog. <gül> hát konkrétan csak annyi, hogy egy lelkész azt mond, hogy rengeteg csinos lány van, és azért nem találnak maguknak pasit, mert a sok 18 éves retardált hülye gyerek az még mind játszik, és aki 18 évnél idősebb, és esetleg van otthon konzolja vagy minden, az valójában nem is ember, hanem megszállta egy ilyen démon, és a nőknek azt tanácsolta, hogy ha férjük elmegy, vagy valami, akkor az Xboxot meg a konzolt, az dobják bele a kádba, Igen. vízzel teli kádba, és utána pedig dobják ki a kukában, mert akkor elszáll a démon belőle. És, és ezt mondta egy pap, és, és ő így gondolja. Tehát... De milyen felvilágosul tehát, hogy a gaming egyenlő xbox a Microsoft nagyon örülne ennek a hozzáállásnak, de sajnos ja. ez ide nem egészen szerint valóság. Lehet, lehet fölvennék melósnak, mert, mert ez az, ilyen, ilyen meglátások kellenek nekik. Vagy, vagy, vagy lehet, hogy a PlayStation, vagy a Sony fizetett neki, hogy figyelj, mondd az azt, hogy fenn. Xbox, oké? Okay? tehát az Xbox van a, van a gonosz, a PlayStationban abban nincs. Hát <laughs> azt nem, ke, nem kell tönkre vágni. De hogy ilyet mondani, ez, ez, ez kicsit kicsit gáz. Hát na... No. A viszonylag kevés olyan vallási vezető per nem tudom minek lehet őket máshogy nevezni. Márjunt úgy, hogy nem, nem ilyen sértő módon, hanem úgy, úgy tényleg akik úgy viszonylag up-to-date-ek az ilyen technológiai dolgokban. Nem mondom, hogy nincs olyan, de kevés. Most erről eszembe jutott egy sztori, hogy egy, egy jó barátomnak volt esküvője, és ott ugye jártak paphoz ilyen Ízékre, ilyen oktatás vagy ja, azt, hogy Ja, templom ilyen És konkrétan a pap Facebookon írt rájuk, <gül> hogy egyeztessen dolgokat. Ennyire felvilágosult az öreg. Mondta, hamarom, hogy így jobb telefonja van, mint neki. Tehát, hogy ilyen valami, nem tudom, milyen hiper-szuper ja, neki neki tud, tud facebookozni. Délután öt, délután öt után gyertek, mert akkor lesz vége az over vagy Bétának. <síns> ja, meg, meg streamerhetni a misét, tudjátok. Ez ja, akkor ki lehetne. Twitcha <síns> <síns> <síns> <síns> lehetne nézni. <síns> szóval vannak ilyen felvilágosult emberkék is a néhány, néhány vallásban. Bár nem tudom ennek a lelkésznek, aki ezt a démonnak titulálta az xbox Vant, hogy ez most milyen, milyen vallást követ. Tehát van neki sajátja vagy valami? Nem, ez normális. Szerintem keresztényt írtak valamit. Aha, szerintem, mindjárt megnézem. Már mostanában az is nagy divat, hogy, hogy az emberkék alapítanak magunknak egy vallást, és abból hülyére keresik magukat. úgy. Hát, mondjuk, hogy annyi van, hogy lelkész. De hát... Most elárulom, hogy mennyire nem értek hozzá, de ö, mintha a lelkész, meg mindegyik ilyen, ilyen keresztény témánál máshogy hívják. Nem? Hát itt, nem tudom, itt az egyik bekezdésben lelkész, a következőben meg tiszteletes, szóval szerintem csak azért, hogy ne legyen ismétlés Nem, hogy elvileg pedig nem ugyanaz. Én nem tudom. És. Na mindegy, de én nekem van egy véleményem a vallásokról. <gül> Szerintem az enyém hasonló. De amúgy igazából mindegy. nekem nincs vele bajom tehát most így valási vallási perceink következnek. <gül> Vidám vasárnap. Igen, igen, hát is vasárnap is van, vidámak <gül> is vagyunk. <gül> nekem amúgy az a véleményem, hogy tehát így, ha hozzáad valamit az életedhez, just do it. Így engem ki belőle. Tehát én, én azt szoktam mondani, hogy a vallás olyan, mint a pénis. Nekem is van mégsem nyomód a mások arcába, így az utcán, hogy van, nézd az enyém. Mikor <gül> <Ja. gül> jönnek és csengetnek. <gül> Ez az egy érdekes hasonlat. De nem, tehát jön itt a Jehova, az meg, kajász, ja, igen, vagy vagy igen. mit tudom én, és akkor, ó, Jézus miatt izé, takarod <gül> Az is jó lenne, hogyha nyomulnak, és azt mondod, hogy téged nem érdekel, és akkor elmennél. De nem, nem. ő De ezt nem. úgy érzékelik, hogy, hogy azt mondod, hogy még, még, Megszállt győzz meg. és meg kell győzni benned a démont, hogy ne játszál meg, hogy... úgy csengedne hogy van itt Xbox? Ja, igen. És ha igen, az igen az akkor lóbiáló. így berontk egy kereszttel. Egy pendrive <laughs> És így tudja és így vírussal szétzúzza. <laughs> ilyen kereszt alakú pendrive lenne. Nem tudom, én még ilyen agresszív hitéjítőben nem futottam bele, szerencsére. De úgy ez a téma, ez, hogy most ez a, ez a lelkész ezt mondta, hogy minden gémer hülye, és hogy mindent semisítsünk meg, ami esmi. Ez, ez most nem tudom, most ez gázav, vagy az, amikor azt mondják, hogy a játékok miatt gyilkolnak az emberek. Tehát, hogy, hogy az Valahol a, mi... összefügg. Igen, hogy mind a kettő olyan, hogy, hogy látszólag hozzá emberek mondanak valamit valamiről, amiről fingjuk nincs. Mint hogy mi é. most a vallásról? Hát, <laughs> Én is bérmálkoztam meg ilyenek szóval belelátok a dolgokba ilyen szinten. Hú, akkor te nagyon nagyon Nagyon durvántalom a bizniszt. De jó, én nem szólok bele, tehát tényleg azt csinálok, amit akarnak, de akkor ők is ezt mondják. Tehát, hogy főleg a mai világban mindenki mondja, hogy jaj, gyilkolt, és hogy a Gears föl volt téve a gépére. De könnyűrűen, hogy a tv a de már valaki és nem bírja feldobbni agyilag ezt az egészet, akkor teljesen izé. És amint mm. beírtam, hogy meghalt a T-S meg Na, hát akkor Igen. ezt gyorsan megölted. Elkergettem. Jó van. Na úgyhogy... Csak alt... belőle a démont. Egy, egy tiszteletes, tiszteletes megátkoztam. Látját, szervet? hogy csak beszélgettünk a vallásról, és már. És én, én... én azért engem nem lehet átverni, én látom a kapcsolatot a kettő én... közt. Én be is írok é, egy keresztet gyorsan ne, nehogy itt problémák legyenek. Oké. Okay. Na. Na Valamból szóval igazán... nem sokat értettünk, amit mondtál, de valószínűleg egyet értünk vele. Na hát csak annyi, hogy most teljesen mindegy, hogy a híradót nézel, vagy gearsoft játszol, hogyha agyilag gyenge vagy, és könnyű befolyásolni, és könnyű az ilyenekre bekattani, akkor a híradóban minden második hír az, hogy hogy megöltek valakit, meg, meg, megölte a családját, minden. Most, ha valaki bekattanna idézőjelbe egy gearsoft az ettől is befog, úgyhogy tök mindegy. hogy játszik. Én már nem is nem mindegy, ezek hogy átszik, vagy én ezek híreket, mert nem bírom. <gül> én a, én a kisállatok születése miatt érdekel, Engem mert se. azok cukik. Azok cukik. Na, te Még nem van az a... internet cukidolgokkal, nem viccel. Amúgy én ezt annyira bírom, hogy mindig van az, hogy megölte a családját. Kis iráfok születtek a kecskeméti állatkertben. Megölte az egész falut, és a kis viziló először lépett fel a nem tudom szóval. mire. Tehát ez annyira gáz. Igen. És teljesen lelki beteg embereket nevel ki a híradó. Igen. Jó vég, te jó vég, de aranyos. És amúgy több a, a híradóban az ilyen, mint a játékokban, bár erről is lehet órákig beszélni. Igen, igen. Hát a lényeg az szerintem, hogy aki tudja a határvonalat, a valóság és a játékok közt, az, az nem fog akartani csak ha azért Aki a, a játékok van, miatt el gyilkolni, annál valami a fejében nincs rendben, és ugyanúgy bármi működhet ilyen triggerként, ami, ami kis. Mondjuk, ha viszont abban belegondolok, hogy régen, amikor én kicsi voltam, én miktől féltem, és hogy most a játékokban milyen brutális dolgok vannak, Amikkel is imádlál egy kisérek játszani, azért az kicsit az. De, nem hogyha nem olyan típusak, túlva. nem. Tehát most figyelj, én gyerekkoromban a gyúknuk emmel játszottam, meg nem tudom, és, és, ja. és nem lettem hát, egy az ilyen az beteg, beteg nagyképű szerencsétlen, aki a nőket csak tárgyként kezel, és mindenkit kinyír. Tehát. Azt nem biztos. Mondani lehet bármit. Ja, ja, persze, ez az, az, az, az egész a fejben, a fejben dől el. Tehát, Igen. hogy most igazából a nevelés kérdése. Mindjárt. Jó, ezzel meg eljutunk oda, hogy mennyi a nevelés az ilyen mai fiataloknál. Hát, ja, de jó, mondjuk... Itse... Mint tapasztalt szülők erről is rengeteget tudunk beszélni. <gül> igen. Pont, mint a vallásról. Igen. Csupa olyan téma, amiben képbe vagyunk szinten majd, pár éven, szinten. majd pár éven belül, amikor majd aktuális lesz, akkor majd visszatérünk erre a témára. Igen, arra. igen. Azt tudni, hogy akkor is a téma az akkor is aktuális lesz. Ez, ez igaz. Ez, ez mindig az. De ugye régen ez nem volt ennyire felkapott, nem? Tehát én úgy emlékszem, hogy jó mondjuk akkor még gyerek voltam, és csak játszogattam meg minden de én akkor nem, réksz, nem emlékszem ilyen hírekre. Most meg már minden ezzel van tele, hogyha valaki megöl valakit, akkor biztos a játékok miatt. Azért, mert akkor még nem volt elterjedve, nem tudták ráfogni. Meg nem is voltak annyira durván, realisztikus játékok, mint mostanában. Tehát mostanában egy játék jobban néz ki, basszus, mint a valóság. Régebben meg három pixel volt egy, egy ember. Hát azért annyira nem lehetett rá. Hát jó, de hogy akkor is tudtam. ember. Hát, tehát, hogyha ha te azt megölted, tudod, hogy az a 3 pixel az egy ember. Tehát most igen, annyi, a hogy... Doomnál, a régi Dumnál az is, az is elég brutális volt azért, igen. az azt hát képest, hát, hogy mekkora ökrönt pixelek voltak. tehát a németek nélkül a kármageddon is be volt tiltva. Ja igen, meg le voltak cserélve. Meg igen, zöldre, hogy aha, azok nem aha. emberek, hanem ilyen ja, igen, zombik. igen. És akkor mindjárt Tensi oké értem, volt. Pont náluk volt betétve a Karmageddon, amikor ott fut a Cobra 11, már nem tudom mióta. Tehát ez majdnem ugyanaz. Majdnem. Hát, igenis. Majdnem, inkább. Igen. Ö, szakértő podcastunkat hallgatjátok. Én is pillanatok. rengeteg. karmageddon játsz... olyan, mint a Gora 11. Igen, játszottam a Karma meg a GTA a kettővel. Mind a kettőt nagyon élveztem, és, és abszolút nem úgy vezetek. Tehát... El hiszem. Nem, furcsa. Én már csak megszokásból elmennék a járdal, hogy elűssek valakit, aki ott megy. Ja, hogy növelje az idődet, nem? Meg pontokat Jussi, kapjál érte. Meg nitro töltsön, nem tudom, hogy megy most találva. Hát, ja. Úgyhogy nem vagyunk lúzerek, visszunk benne. Remélem. Magyar ha valaki osz, lúzer, nem azért lúzer, mert játszik. Ennyi. Igen, és mert démon van az Xbox Amúgy is, meg több helyen ne. PS playstation van nem? De azért, mindenki mondja ne tíz miatt Jánkot. Igen, igen. Úgy érted, hogy mert démon van az Xbox <laughs> Jó, azért, van egy most határ. megijedtem, most megijedtem. Akkor most te is dobnád a, a kádba, mi? Igen, akkor hívjátok a papot, ha meddémon ott van az Xboxban, mert Igen, az nem, nem, nem teszi jót neki szerintem. De tényleg így, így kell szólni, így be kell telefonálni valahova, hogy ördögüzést kérnénk az Xbox vanunkra, még új, biztos nincs ki belőle a démon. Igen. Igen. Hát ez egy jó téma volt, gyerekek. Ez hálás, hálás téma. A jó hülyeség. Viszont, hogy térjünk át a következőre, ami elég éles váltás lesz. Nem is tudom, ezt szerintem még, én, még múlt héten írtam fel. Azóta nem tudom, hogy derült -e ki a, a homefrontról van egyébként szó. Az új homefrontról. Hogy nem kapott túl jó értékeléseket, legalábbis az, az, a kezdeti értékelések. Azok nem voltak túl, túl bíztatóak. Nem tudom, én ezt a játékot, én ezt nagyon vártam. Hogy őszinte legyek. De gondolom, annyira nem, hogy bevizes rá első körbe. Hát. Majd megvárjuk, a akciós lesz, kb. Yeah. videók is. De amúgy én néztem róla a streameket, meg, meg videókat, és nekem nem tűnt ennyire rossznak. Tehát az, hogy itt például a, jó mondjuk, jó most a Games Radar az 3 per 5-re érdekelt, a Polygon meg ugye 6-ra. Tehát most az, hogyha egy játék 60-70%-ot kap, az nem jelenti azt, hogy szar. Csak hogy valami nem jött be nekik részben. Mm -hmm. De például itt van valami, ez a másik, amiről én nem is hallottam eddig őszintén, ez a Jimquisition, vagy mi a france. Igen, igen, igen, igen, igen. Egy per 10. Tehát, hogy én ezt nem is tudom, ez hogy... Én is el... azt néztem, de illetve nem hallottam én is erről az oldalról. Nem, tehát most így, ez micsoda? Hát, nem tudom. A Metacritic az 58. Tehát az az se vészes. Én nekem tetszett az, az a, a stream, amit néztem belőle, a grafika egész jónak tűnik, az, hogy nyitott pályarészek vannak, küldetésekkel felfedezni való,val, ez nekem nagyon bejön. Mert mondjuk a multi az kicsit hiányzik, mert én őszintén szóval az előző homefrontban, azt éveztem a legjobban. Ebben most nincs egyáltalán. Ebben vagy? csak Kóp van. Ah. Coop isnöket tolhatsz, és ugye fejlődik a karakter, meg minden, de ugye az a, az a rész, ami az előzőben ilyen Battlefield szerűre csinálták, az, az kimarad, pedig az nagyon jó volt. Ön mondjuk az első résznél is az volt a baj multival, hogy olyan cheaterek lettek egy idő után benne, hogy teljesen játszhatatlan lett. Hát azt, a kezelik a fejlesztők, Á, hát akkor ez a baj. Hát igen, ez a baj. Tehát, hogy... Nem is próbálkoztak vele, még csak úgy csak tettek, mintha csinálnának De maga a maga az alami. jó volt, mert az ilyen kód BF keverék volt, hogy ja, voltak be járművek, az. leifató, mindenféle cuccok, meg fejlődtél voltak, kasztok, meg ilyesmit, az nagyon jó ki volt találva. Meg mi most is de. játszanak velem, mondjuk főleg csíterek, de hogyha hát fogsz valamit, akkor ott elég jól el lehet lenni. Igen, kicsit hiányzik nekem, hogy őszinte legyek. De nekem majd. a játék maga így tetszik, jól néz ki. Majd felírjuk ezt is a listára, hogy amit majd játszunk együtt közösen. Ja, kell ellen. Van a már pratot. ilyen sok. Igen, Igen. Azért, azért mondom, hogy majd felírjuk a listára. <laughs> Na, úgyhogy én sajnálom, hogyha így leszerepelt. Én, én nekem így szimpinek tűnik, én ezt mindenképpen be fogom húzni majd idővel. Nem Igen, ennyiért, mert 60 egy, eurót azért nem. Egy pozitív dolog van amellett, hogy egy ilyen játék ilyen rosszul szerepel mert hamar lesz akcióza. Ez igaz. Viszont ez meg az a baj, hogy az lehet a hátránya, hogy en ennek vége. Tehát, hogy ezt elkaszálták. Lehetséges. A folytatást úgy értem. Tehát, hogy gondolom a DLC-k, amik be vannak tervezve, azok ki fognak jönni valószínűleg, de akkor folytatás ennek már nem nagyon lesz. Mondjuk erre is várni kellett, elég sokat per a Homefront. Nem tudom, 2008, 9, 10 Hát már nem mai darab. Meg volt, azt hiszem a HQ-nál volt, aztán ugye az megszűnt, akkor került a DeepSilverhez, most meg a Crytek csinált belőle valamit, szóval ment minden fele. ez is csoda, hogy egyáltalán elkszült. Nézzeketem így a Steamről lehívott statisztikákat, és ugye csúcs az valami 2500, nem, 3500 körül volt, hogy egyszer annyian játszottak vele megjelenés óta. Jó, de hát ez nem multi, úgyhogy végül is. Ez egy szingül. Ez most már csak Igen, tehát most ez konkrétan a játék, olyan, mint az Assassin's Creed, hogy azt tudod benne csinálni, meg van benne egy kóp és vége. Tehát nagyjából ennyi. Nagy pályarészek, amiket fel tudsz fedezni, mindenféle gyűjtögetni való, meg küldetések, és ennyi. Tehát ilyen szendvics. Szóval én is azt hogy nem valami nagy szám. Hát ez a hogy jöttek a vietnámiak, meg ott vagyunk, aztán nekik megyünk, vagy nem a vietnámiak, a dél Igen. Na, ugyanolyan az összes. Szóval hát jöttek FPS, FPS játék mostában nem szoktak jó sztorikat beletenni. Ez igaz. Rég volt olyan, amiben raktak is jó sztorikat. Pont ezen gondolkoztam, azt is, hogy mi volt az utolsó olyan FPS, amivel játszottam és jó sztoria volt. És nem tudom. Igen, nekem, nekem talán a Half-Life 2 jutott volna eszembe, de ha jobban belegondolok, annak is a játékmenete olyan, hogy a, ott, van a, ott van a Freeman, és akkor hát ő nem tud arra menni, akkor át kell menni egy ilyen csőn keresztül az egész pályán, és akkor eljut valahova, és igazából olyan sok minden nem történik közben, ami így annyira azt mondanád, hogy hú, ez mekkora jó sztori volt. Az baj, hogy, hogyha most így bele hogy jó sztorik, akkor abszolút nem az FPS-ek ugranak be, nem? Hát nem. Nekem például a Life is Strange út a jó sztoriról egy Na jobb. de az megint más kategória. Igen, igen. De, most Na, ér, ér, nem de miért, le, miért nem lehetne ezt egy FPS játékba is megcsinálni, hogy teszünk bele egy jó sztorit, meg közben azért az tehát maga a zsáner az nem nem jár azzal, hogy, hogy nem lehet jó sztorit beletenni, csak azzal, hogy nem akarnak beletenni, mert aki FPS vesz, az nyilván lövöldözni akar, is nem érdekli. De ez nem feltétlen igaz, mert például ott van, szerintem ami játéknak eddig a legjobb sztoria volt, és én azzal játszottam, az az elemvég. Az, annak a sztoria az annyira egyben volt, és annyira elgondolkodható meg, Minden, hogy konkrétan, tehát vannak benne lövöldözős részek, de együtt utána úgy ellaposodott, mint a szemét, és csak igen. azért mentem tovább, Mert hogy érnek a következő story. átvezetőt, igen. Csak ezért mentem tovább, semmi másért. Azzal értem. én is így voltam. De amúgy de az, az tényleg, annak a sztoria igen. nagyon jó. Tehát az, az, az, az mint egy film, vagy mint egy könyv, nagyon jó lenne, de játékként már azért úgy hagy ki vetni igen. maga valót. Tehát egy, annak tényleg ennyi a baj, hogy iszonyat repetitív. Tehát... Egy-két egy óra után láttál mindent. És az, hogy mindig a fényekkel harcolni, oké, ez az elején tök jó, meg tök jó pofa, jönnek új ellenfelek, az is tök jó pofa, és onnantól kezdve csak a boss harcok maradnak meg benned, például, amikor a színpadon a rockzenére kell írtani az ellenfeleket. Az kora a... volt. Igen, Vagy amikor a kombálnal harcolsz, az is jó pofa volt, meg minden. Nekem azt nem jött a... be. itt jó dolgok, de maga a sztori, tehát ott az vitte előre, hogy az epizódok, epizódok végén milyen átvezetés volt, és mi jött a következő részben. És hogy a sztorit hogyan mély el, az zseniális volt. De maga maga a játék, szélek. De például ott lövöldözős volt és működött a sztori. Hogyha így nézzük, mondjuk az nem FPS, hanem TPS, de az ne, is akciójáték végül is. De ugye az se egy majd darab már. Még hát régi, régi. Talán tetsz. a Dizonernek volt jó sztorija, fogjuk rá. Mondjuk az, az is olyan FPS-RPG keverék végül is. Én még azt sem játszottam végig. Én se kezdtem. Nem is tudom. Az érdekelt, az nem egy rossz. Tehát ez egy olyan jó kis világban játszódik, hogy ilyen kis steampunk. A Wolfenstein, az jó. Jó volt. Mondjuk nagy sztori annak se volt. Mondjuk igen. Ott volt az ellenállás, mentén ezt a segítettél nekik. Nagyjabbul ennyi az összes sztori. Ja és ott volt a fő gonosz csúnya bácsi. Meg minden az FPS-eket. Az FPS-eket úgy fejleszteni tényleg, hogy aki ezzel játszik, annak nem a sztori a lényeg, pedig ez nem így van. Igen, pedig jó lenne tényleg egy olyan FPS-re játszani, ahol van egy épkézlább story, mert ha van is story, amit meg akarnak csinálni, mondjuk épkézlábról, vagy el akarják adni vele a játékot, az is ilyen klisés. Tehát a kodra szokták azt mondani, hogy annak jó a sztoria. Hát egy franc hát, hát évek ki után. Ki szokta volt. ezt mondani? Hát Mindenki, aki jó, aki, ja. aki Nem, aki a kod mellett kampányol a Battlefield-el eszembe. Tehát, hogy, hogy a kodnak mennyivel jobb a sztoria. A francokat jobb. Tehát nem tudom, ami nekem is, most kísérségek. még is eszembe jutott, a metró, azok nem voltak rossz Igen. Meg most eszembe jutott látma a Steam listámon, a, listám, a könyvtárban elfelejtettük a Bioshock. Azok ann is tényleg. Bitang jó storyai voltak. Mm, mondjuk ott is viszameg egyszerű volt a sztori. Meg ott, ott kiderült. Hát azért volt benne. Az az a szoros nagy, szoros. Nagyjából a, a gyűjthető kis hanganyagból derült ki a sztori. Tehát nem úgy. Te a, az infinitek. Nem nem, az benne. infinite, az nagyon. De az infinitten még azzal sem játszottam, basszus. Én azt már elvittem az a... végig. Most már tényleg rá kell ezekre hasonlom, de tényleg. Az a legjobb bajosok szerintem. Tehát az egy az nekem nagyon elcsépelt volt, nem mondom el a fordulatot, de szerintem nagyon gyenge mm. volt, a kettő is olyan nya, a három az meg nagyon jó volt, és a kiegészítők azok meg még jobbak voltak, amik összekötötték az egyel. Uh -huh. Nagyon jó meg volt csinálva. Na, Kéne ezzel már játszolom valamikor. Hát igen. Nah, ez ha a szomorú egyébként, hogy az embernek van egy csomó olyan játék, amit ó, tök jó, meg kéne játszani, és akkor leül, és akkor játszik valami free-to-play időről, szarral. Én most neki pont. Most, most azzal is játszottam tegnap, de nem tudom. Elég nehezen jött össze a játék, meg háromszor rakott össze ilyen brancsal, ahonnan mindig, még a játék indulása előtt valaki kilaggolt, hogy kifejezett. A sors akarta, hogy nem menj játszani, és te meg ellent Egen. mondtál, neki a megszállt a démon. Játszotta. És, és lúzerként oda mentél gémerkedni. Aztán, aztán az volt benne, hogy mivel senki nem hozott supportot, viszont az elején kipikkelték az összes kerit. Milyen okosak nem? Én de nem tudom. Ezért de biztos, hogy volt. Ezért hoztam helyettük supportot. Hát az a lényeg, hogy ugye pikkelgettek sorba egyik csapat, másik csapat, és általában a supportokat szokás kihozni, mert hogy ellen pikkelni a kerinek szoktak. A keri az, aki így. Dota 5 percben. De a keri az, aki. A DPS aki, hát igen, a DPS, meg aki ő az, aki, akinek tápolnia kell uh -huh. a játék elejétől, hogy a végére olyan erős legyen, hogy nagyjából tényleg ő lehozza a meccset. De hát a support is fontos, hogy azért támogassák. De hát ilyen csapatot néha nem lehet supportálni. Meg, meg az volt benne a szívás, hogy akár akárszer elkezdődött egy teamfight, én így elkezdtem szupportálgatni, a csapatom elkezdett kelgetni emberkéket, az őkerjük meg agyonvert egy az egyben. <gül> mert így az én csapatom így szétcél lett, az az őkerjük agyonvert. És ilyen a végén még kiszoftuk, mert hát nem, nem volt akkor a DPS-ünk, mint az ellenfélnek. Nagyjából ezt el szakott volni mostanában a dotákban. Az a baj, hogy ez elmondva is olyan élvezet, hogy biztos nem fog játszani dotát. Tehát hogy jó, de a, amikor az jó az elég, a, amikor a csapat, a akkor, akkor, akkor király. Minden. Amikor a csige streamel, és látom, ahogy szenved. Tehát én nekem már ez, ez bőven elég. <gül> és jó és jó röhögsz. Bár igen, olyan igen. magamba magamban nevetek igen, meg néha hangosan is. <gül> e jó ez a dota. Én régebben tehát a dotát úgy jó elkezdeni, mostában szoktam olvasgatni, vagy nem is tudom podcast hallgottam, ahol arról beszélgettek, hogy most érdemes elkezdeni egy ilyen játékot, vagy hogy azért nem akarják elkezdeni mert sok idő, meg minden. Én azt ez mondom, ha úgy, úgy kezdi el valaki a dotát, hogy vannak olyan haverja, akik kell, szeret együtt játszani, vagy hogy nagyjából egy szinten vannak a játékban, tehát hogyha mindegyik most kezdél el, akkor, akkor tök jól lehet vele szórakozni. Én, én annó szintén így kezdtem el, hogy így haverokkal, akikkel nagyjából így, így egy szinten voltunk, vagy volt, aki jobb volt, és akkor azt tanítogatta a többit. Így az úgy jó volt annak idején. De mondjuk a csé az nem annyira bonyolult, mint a de most Igen. Jó, most lehet, hogy a csések azt mondják, hogy jaj, de hülye vagy, mert minden, de én csésztem, és a dotában rengeteg karakter, rengeteg tárgy, rengeteg minden. Ott, ott nagyon most sok minden minden meg kell hegyelni. tanulni. Igen. Hát, oké, a cséve is van tanulni való, hogy a pályákon hova tedd a smoke meg honnan várd az ellenfelet. De azért mégis csak egy más, más Igen. Másképp. Hát ja, Dotán állott az a rengeteg hős, nem is tudom mennyi van most, de száz fölött. Száz fölött. azt mindet, hogy melyik mi ellen jó, ha azt hozzák ellened, mire számít, milyen itemek, melyik plusz izé, tehát ez nehéz bennem. Most a múlt, egy pár haverom, és hát egy haverom meg neki a baráti köréből egy páranak kezdtek el játszani, Dotát, tehát úgy, hogy az én szintem az azt, hogy most 58-as vagyok benne, most az új rendszer szerint, és hát ők meg ilyen, ilyen 5-6-7 szintes kicsikék még, és hát akkor így behívtak játszani, hát kikaptunk, mint a szart, tehát ugye, mivel az én szintem nagyobb, átlagban megdobta az ellenfélnek a szintjét, mert úgy működik, hogy kiátlagolja a ti szinteteket, és akkor egy közel hasonlót rak össze. Tehát úgy közel hasonló, hogy átlagban ugyanott van, de lehet ott is négy kicsi, meg egy kibaszott nagy szintű. Na és hát ott is ugye így annyira nem volt fun, mert én már így tudtam a taktikát, mondtam nekik, ők meg csak néztek, hogy akkor ezt most én hogy gondoltam, meg akkor most hova, meg mit, meg miért, és nem olyanna. Tehát én mostában úgy ráálltam erre, hogy vagy egyedül játszom legtöbbször, mert akkor úgy Jó, általában működik a matchmaking, vagy zsúval megyünk ketten, de hát akkor is már ott benne van a faktor, hogy, hogy oké, okay, hogy mi kitaláljuk, hogy mi megyünk ketten egy lénre, és akkor szuka bliáty jön velünk egy csapatba, <gül> és akkor, akkor nem megyünk együtt egy lénre. <gül> hát ilyen ez a csapatjáték. Meg, meg a randomok, azok ilyenek sajnos. Bármikor kaphatsz olyat, akivel nem élvezet együtt játszani, és az már utána nem tudsz mit csinálni. De mondom, visszük a Mikit, ő jó taníthatónak tűnik. De, De tenítsük, nem érdekel. Odamér... De nem, az, az minket nem érdekel. De engem engem engem, nem érdekel. Meg ez nem érdekel. a mobák azok jók, tehát nem azért terjedtek el ennyire merszarok lennének de jó Tehát érdekes módon mondjuk a pontot a 2 érzem azt, hogy nem azért játszok vele, mert mit gyűjtök benne valami szírszalt, amit mostanában lehet, vagy tényleg azért ülök játszani, mert maga a játék jó. És ennyi. és Nem kényszerít rá engem semmi, hogy azért gyűjtsem benne a skineket, vagy nem tudom miket. Én most nem... amúgy gondolkozok, hogy megveszem a Battle Pass-t. Ennyi. Na jó, jó. Szerintem ez egy gyönyörű lezárás a MOBA témáknak. Igen, igen. Teljesen. Én is láttam, hogy van, és nem. Meg. Nem tudom, egy bekerül mondjuk, de az, ez vicces, a az a küldetéseket tudsz csinálni meg ilyenek? Ha, meg lehet benne fejlődni, és akkor állokkolni új cuccokat. Ilyen új ládákat, amit kinyithatsz, és akkor izé. Hát akkor ez majdnem olyan, mint a Csébe az izén, nem? Ah, Na, majdnem. A majd ketve, és XP opverés, fejlődés. Nah ja, ja. Igen. igen, igen, igen. Az, hogy én az Csébe is szeretem, úgy, az jó pofa. Én ott is meguntam. majd streamben hova. megmutatom, hogy milyen. Oh. Na, jó, van, oké, kíváncsi vagyok, a mi rendszer. Nem, majd most csak, vagy vagy ha az megjön az meg. a Fizu, akkor veszem meg. És ez ugyanúgy ezek van, nagyon hogy, jól néznek ki a És ez ugyanúgy van, mint a Csében, hogy lejár egy idő után? Tehát, hogy mondjuk egy idő hát, után már nem ez megvenni. Nagyon, nagyon, Hát megvenni nem tudom, hogy meddig lehet, de általában sokáig kiszokott szokott ezt tartani az nem előzőkből kiindulva. Lenni, hogy ilyen két-három hónap nagy Ja, annyi akkor... simán itt is megvan. Ja, ja. Tehát ez is most jött ki, mikor szokott lenni az International, júliusban. Igen, nyár, nyár. igen. Én, mint szakértő, Nyáról. szerintem igen. Akkor ott körül szokott lenni, és, ez már, most, fően... és ez már most is. Én is ott valahogy nyár közepe rémlik nekem, és ennek az eladásaiból valami 35% az megy a Winpoolba. <hül> <hül> <hül> ja, értem. most nézem, hogy akkor... már most, most 7 millió dollár fölött van. Anya megvették. Hát mindenki rászokott ugrani, meg tudsz rá venni pénzért szinteket, Uh -huh. Tehát, hogy na, ez, ez, ez az igazi tehén a Volvónál. Ja, de jó, Ezt amúgy, bedobják, belőle. akkor nem ilyenkor elszabadul a ember. pokó. Igen. Igen. És ráadásul az is... van, hogy amiket itt kidob neked, azt ugye nem tudod egy jó darabig eladni a Marketplace-en, tehát ha kell, akkor meg kell venned. Aha, értem. És ez is olyan, mint a, mint a csénél, hogy például ugye a csébe is megvan szabva, hogy nem tudom, minden nap vagy két naponta mehetsz egy küldetést, de hogyha Á, egy, hónap, ha egy hónap múlva veszed meg, akkor azokat a küldetéseket megkapod. Tehát annyi lehetőséged már egyszerre van, hogy ledaráld. Tehát arról nem maradsz le, hogyha később veszed meg például. Vagy itt akármennyit csinálsz, már az elején? Persze, itt nincs megkötve. Ja, értem. Most épp nézem, ez az Enchantress-nek milyen baromi oldárdát adnak hozzá. Ja, ilyen szivárványos. Aha, nagyon kurva jól néz ki. Ez nagyon izgalmas. <gül> de, de tökre nem jól sem érde, de baromi jól néz ki. És ez össze, hogy ilyen kávé. <gül> Tényleg <basztható> néz ki. <gül> Vicces. Meg ezek a pályák is, hogy ilyen új térképek. És az új térképeken de... vannak a küldetések? Vagy... Nem, nem. Úgyhogy... Itt a... Tehát a dotánnál úgy van, hogy egy térképed van. Viszont, a szavágom, igen. viszont ezekben a, tehát lehet ilyen csomagokat venni ugye, mint ez is, és átalakítja a térképet, egy más, hogy máshogy néz ki neked. Ja, tehát ja, hát ugyanazon a, a pályán skin. játszol másokkal. hogy skin lenne. Igen, tehát, igen, más, ez egy pályas skin. Já, Havas, vagy mit tudom én, most nem is tudom. Ez... De ugye az alapútvonalak, meg minden az megmarad. Minden persze, ugyan persze. ott lesz, meg a fák, igen. meg az ilyen cuccok, csak máshogy fog kinézni. Aha. Így van. Ez is tök érdekes. Még nekem még ilyen skinem egy darab sincsen hozzá. Hát szeretném, biztos megvenném amúgy, hogyha szeret mobázni, de szerencsére ez kimaradt az életemről, és szerintem más már ki is fog. Megfertőzünk. Bár majd olyan mobás időjárás mint, mint az Overwatch, meg ilyenek, mert ugye az is moba. A hát hát mond, olyan. IKL meg a ja. batman az is nagyon moba. De hát ja, mondjuk a batman az az, az, az az elég mobás. Hát közelebb a van a hozzá, van. mint az over-vacs. Szóval ha az over-vacs moba, akkor a TF2 is. Körülbelül. Jó, mondjuk ott nem, tehát az, az Overwatchban annyi, hogy ott, ott is vannak ezek a skillek, amiket lehet nyomogatni. Amik a... Jó, de azért, mert van skilled egy karakterre, attól még nem lesz MOBA. Hát nem, de mondjuk a fejlődési rendszer valami... De nem, még azt ah, se lehet mondani. Nem, nem azt Mert, sem, nem, sem, hát mert ugye, a, ugye adottában, meg minden ilyen mobából szinteket lépsz, most az Overwatchban nem lépt szinteket. Csak vannak képességeid, és van egy, amit nem tudsz állandóan nyomogatni, hanem lassabban töltszördik Az új feed. Ennyi. Yeah. Igen. Tehát ezt nem nevezhetjük szerintem sem Meg obán. tárgyakat se tudsz venni, konkrétan az Overwatch-ba. ugye a karaktered van, aztán kész, azt kell használni. igen, ennyi. igen, igen. Nincsenek lények, meg ilyen hülyeségek. Mondjuk hülyeség. ezt, ezt annól a Team Fortress 2 próbáltak egy ilyen uh, over-defenses csinálni, és az már majdnem úgy működött, mint egy moba. Tehát ott vissza a bázisba, és akkor ott voltak skillek, amiket tudtál fejleszteni abból a pénzből, amit összelőttél. Ezek ja, a, az men... a. kópos. Fülyeség, Ez a menkó. Menkós valami. De hát az csak kópos volt, az nem. Igen, igen, igen. Egy más de, az, ellen volt. de az már egy kicsit ilyen moba jellegű volt. Hogy ja lesz. hát igen. De mondjuk azzal meg szerintem most már senki nem játszik, mert az. Na nekem jön jött be. Ez annyira Na, ilyen vérszegény Nem is volt olyan jó. Mondjuk, ha megcsinálták volna úgy, mint ahogy tényleg a mobákban van, hogy nem csak az, hogy egy csapattal kóba defense, hanem a másik oldalon is lett volna egy csapat. Ágjátok és ja, akkor jaj. mennek egymás ellen, mint egy normál mobába, úgy már lehet, lett volna benne fantázia. Hát ja, így meg olyan semmilyen volt. Ja, ja, így olyan... De botok ellen mobázna. Vérszegé. Tehát emberek ellen sincs kedvem mobázni, nemhogy botok ellen. <gül> é, azok is elvernének. Ó, basszus. Most nézegettem, hogy <gül> milyen speciális effektek vannak ebben a dotás valamiben, és így Tényleg, tehát a, a tonportál. Ne nem az, hanem a tónport, tehát a, a scroll, a teleport tekercsnek is külön a van szuper animációja, a blinknek, a, ah, se <tos> milyen tárgy az ez micsoda. <tos> Na mindegy szóval. Ja, a mekának, tehát, hogy a híredésnek van külön effektje, a mailszormnak külön effektet adnak, a külön effektet, jó ég. Jó, hát a grafikusok dolgoznak a webnél rendesen. Mondom, náluk ez a fejüstehén, tehát az ilyen chili-vili effektekre mindenkinek szüksége van. Hát ez túlzás, szüksége van, de még nekem is decenek, te bejönnek. Mi pénzt nem adnék értük. Főleg nem ennyit. De ezek jók. Na jó. de most már bobbákról tényleg ennyit, mert most már zavarban érzem magam. Dehogy is? Már látom, hogy az Instagram fölöttem fölött remeg a kezed. Igen, igen. Most azt gondolkodom, hogy a, a, a, a kitörlöm a könyvtáromból Steamről, mert ugye van ez a lehetőség, és rámegyek a dotára. Csak attól félek, hogy free to play, és nem tudom kitörölni. Úgy, De ha már örök. rámész, és véletlenül mellé kattint, az fel is van telepítve. Igen, igen. Persze. És attól félek. Nem fogjuk a mike t meggyőzni erről. Hát nem. A Mike Games-t. Jó, ja, igen. menjünk tovább. Ó, véletlenül kitöröltem valamit. Ezt nem, ezt, ki? ezt én töröltem ki, már. utána és olvastam is. És... Nem csak, annyi volt, hogy a uncharted megjelent egy negatív kritika, és hogy petíciót írtak ellene, és később kiderült, hogy amit most láttam, hogy ez csak egy szatírikus hülyeség volt, és véletlenül De én nem az azt, azt írtam bekülben... be. Csak, hogy jó lett. <gül> Vagy nem? De inkáltam valami ilyet. Ja nem, hogy hogy, hogy izé, én csak azért írtam be ezt, mert, mert több gáz, hogyha valakinek van egy negatív véleménye egy olyan játékra, amit mindenki imád, akkor miért kellene petíciót fogni? Tehát, hogy ez sose értettem. De csak ennyi lett volna. De így, hogy kiderült, hogy yeah. a hülyeség volt meg konkrétan, sokan nem olvasták el a cikket, hanem csak a címét, hogy szar lett az Uncharted négy, meg a pontozást, és onnantól kezdve elkezdték szintni, tehát Hülyesség. Igazából vagy beszéltünk az Uncharted 4-ről, annak ellenére, hogy egyikünk se játszott vele, gondolom. Jó, akkor Vida, így De hát, hát ez, belőle, de hát ez egy ilyen adás, ez egy ilyen adás igazából, hogy most beszélünk Igen, csak, csak az, olyan, amikkel beszélünk, nem vagyunk képek. Viszont mindenki megnyugodhat, aki vallásos is, hogy a playstation nincs nincsen démon. Úgyhogy nyugodtan a lehet Most, de most nem mondod azt, hogy várj, most Sony fan lettél? Nem. De az Xbox-nál most már van egy gyanom, hogy ott van démon, és azért ilyen szar az eladás. nem az összes konzolban van démon amúgy, Én és lehet. csak a PC-ben nincsen. Az a biztos, mindenki kell hipózni, mert a PC-n van vírusírtó. Az tényleg, Na, ennyi, akkor mindenki PC-s. nincs démon. És nem kell mi atyánkokat dobálni. Na de visszatérve az Uncharted 4-re, annyira dicsérik mindenhol ezt a játékot, hogy ez hihetetlen. Mert jó lett. Pontosan. Igen. Az a legmegdöbbentőbb szerintem, hogy egy olyan gépre, ami nagyjából annyi tud, mint az én számítógépem, mert a nagyjából a PS4 az ott van, ahol a, a 750 titánium, így sacra körülbelül, azt szokták mondani, egy olyan gépre elhoztak 1080 p 30 fps be egy olyan játékot, ami úgy néz ki, hogy az egyszerűen elképesztő. Igen, a látvány azzal, ami hihetetlen durván. Durván jól néz ki. Mondjuk az animációk szerintem bűrondák, tehát hogy ugrálsz, meg, eselkelsz, meg akkorákat repkednek a karakterek, jó, oké, értem, hogy játék, meg minden de azért na. De a, a grafika meg azt, a azt nem vágom, mert végigjátszás videókat nézek csak belőle, de még nem értem a végére. De amit eddig láttam belőle, az tényleg gyönyörű, meg, meg, meg jól néz ki, tényleg, jó pofa, jól összevarakva az egész. Ja, hát A Noti Dog az már a PlayStation 3-ból is kihozott olyan dolgokat, amik tényleg én is pislogtam. Tehát anó megcsináltek Igen. a. Ugye a Last of Us, -t. Hát ez akkor a generáció ki végén. Ki, mint... És a generáció végén jött ki, tehát amikor már az volt, hogy na jó, akkor ez a PlayStationnek itt a vége, most már kell jönni a következőnek, és az a játék úgy nézett ki basszos. Hát úgy nézett mondtam, ki, mint mik... egy PS4-es játék. Igen, még ja. pc is azt mondtam, hogy na, ez meg van csinálva. És egy olyan gépre, ami, ami, ami egy szar. Tehát úgy értem, hogy mostani szemmel az a PS3, az egy gyenge. El a mondjuk azt. Igen, és arra kihoztak egy olyan játékot, oké, hogy lineáris volt, mert ugye, hát nem tudták megoldani hogy szegények, meg ugye sztori vezérelt történet volt, de egyszerűen úgy össze volt rakva az is, hogy ez elképesztő. Ja, már marhahajón ki. Ezek egyszer fejleszthetnek PC-re is. <hül> mi lenne ott? Soha nem fognak, de egyszer fejleszthetnek. Pont ez a, gát, Jó, mérés, hát de az a világ nem fog eljönni. Ja, hát ha a van elég esze, akkor megtömi úgy a zsebüket, hogy eszébe se jusson fejleszteni. Hát igen, igen. Mert igazából, tehát eddig, eddig nem nagyon volt olyan játék, amire azt lehetett mondani, hogy PlayStation 4-en, hogy na emiatt érdemes venni ilyen konzol, de most az Uncharted 4-jel, nagyon mi néz ki, hogy ez, ez a cím az. Igen. Persze nem, ettől még nem fogunk venni most. Nem, de tényleg ez egy olyan játék, hogy ha venni akarsz egy PS4-et, akkor ez egy nagyon jó belépő. Főleg, hogy kijött a Collection is, az Uncharted-es, azt hiszem, az is PS4-re jött ki, nem? Talán, igen Hallgatás, beleegyezés, jó van, elfogadjuk. Nem, nem vagyunk belekébe. Na mindegy, szóval tényleg ez a játék, ez gyönyörű, meg, meg minden, hogyha valaki szereti az akciójátékokat, és tényleg ps 4 ugye van, akkor ezt, ezt be kell húzni. Nincs mese, ezt be kell húzni. A multi az meg, hát ez meg, ez a szokásos multi. Nem is értem, mi értettek bele amúgy multiplayer-t, ez, ez nem az a játék. Én nem is tudom, miről a multi, csak lövöldözöl. Ugyanaz, elég, mint nem? minden más, hogy lövöldözöl, mm. az pénzt, amiből tudsz venni, kills streakeket, ennyi jó, az, szóval van. Még az Antsárti, mit akartam mondani? A Last of Us-ba is van. De ott a, a baj, jó. gyűjtögetsz, de... meg ilyenek? Hát, nem egy keveset játszottam vele, mert nagyon jól nem vagyok az égkontrollára. És ott az én múlti bolyonok akik egész jó tolják, mert elég nehéz játszani. De nem rossz, tot, az is gyűjtögetni lehet, meg craftolgatni mindent, aztán lőni egymást, tehát van benne egy kis változás. És gondoltam rá, hogy vissza kéne nézni, hogy játszanak-e még emberkék. Mert ugye a PlayStation 3 még. <coughs> Ott még mindig ingyenesen lehet multizni, tehát nem kell havidíjat fizetnem. Mondjuk ez szerintem nem is ennyi baj. áll, sőtlet, ezt nem is ért, hogy miért nem uszták megint négyre is. Már oké, okay, okay, a PS plus el kell adni, de el. a PS3-ra is vették a plusz szerintem bőven. A tudja. Szerintem annyit nem adtak el belőle. Így szerintem most marha jól járnak. meg így... Hát így, hogy rá van készít, persze? <laughs> Igen. Meg mondjuk szerintem így is vannak sokan, akik nem akarnak multizni és nem fizetik. Megveszik a játékot, kinyomják szengelbánt, aztán elülnek neki. Már egy, nem tudom, tehát egy olyan játékot, hogy van ben múlt, és nem nem ízhatok, mert nem vettem meg, ezt el sem tudom képzelni. Jó, hát így a PC-sek tudják ezt képzelni. Most, igen, te most, most megvennéd a, nem tudom, a dotát, vagy, vagy megvan ingyen, és akkor nem fizetél elő, csak botok kell mennyire élvezetes, nem? Jó, hát szörnyű lenne. Nem lennének oroszok. Milyen király lenne? De a jó, oroszok lennének. Szóval igen, pozitív lennek e... is van azért. Eczp emelnék a csedre folyamat. Orosz botok. Na jó, hát nem igen Igen, szerencsére. Van Egy viszont pc, -n. PC -n. Igen, igen. Egy új bundle... Ami amúgy nem rossz, csak nekem az a bajom, hogy szerintem szinte minden megvan belőle. Nekem is. Igen, ez a gondom. Nagyjából Ezzel... én sí vagyok vele. Viszont akinek nincs. Ez most a Deep a... Silver Bundle. Ja. Bundle 2. Igen. igen. Nagyjából ugyanazok vannak benne, mint az egyben, ahogy nézegettem. igazából nekem ami ebből a pakból nincs meg az a Dead Island Riptide ez a Killer is Dead a, a, a, a Risen 3, meg a Sacred 3. Ebből a Sacred 3 az, az az a szar. Igen, az fos. Az nem is a érdekel. Dead Island, Riptide, az ugyanaz, mint az első rész. Igen. A Killer is Deadről meg nem is hallottam. Engem minden a Saints Row 4 érdekel, meg a Risen 3, de én a Saints Row 4 én láttam Steam-en egy Game of the Century kiadást, amit azt várom, hogy árazzák le, és azt fogom behúzni. Most a Reason 3-ról nyár, meg... meg nem halottam a jó, jókat. Tehát én, nekem a kettő megvan, az tetszett, meg régen játszottam az egyjel, az, az se volt rossz, de erről a háromról nem hallottam jókat. Az a baj. Elmondhatok mindent, amit én is hozzá tudnék tenni. Viszont, nekem? hogyha azt nézzük, hogy 4 dollárért. A Saints Row 3 minden DLC-vel együtt az kiadhatatlan. Az a játék. Igen, mondjuk abban is sok minden van. Az, az zseniális az a játék, az, az, az nagyon király, tényleg. Hát a Saints Row az kész. Ja. Yeah. A Secret 3 az tényleg az a az, az szemét. Tehát a, Főleg, hogy milyenek voltak a régiek. Én játszottam az 1-el, meg a kettővel, azok zseniálisak voltak. Már a 2-es sem voltam olyan jó, mint az egy. Ez, ez igaz, de még az is játszható volt. De ez, meg emlékszem, volt valami demoja, kipróbáltam, hát egy, egy bugos fos, konkrétan. Hát meg ez már ez a kontrolleres Igen. téma. Igen. Tehát, ez a hack slash-ből átmentek, vagy ebből a kattingatós Diablo stílusból átmentek, az analog stickkel mindenféle célzós, kardozós témával, és hát így akinek tetszett a a régi Sacred, az úgy az, mindenki azt mondta, hogy ez egy szar. Igen, igen. A reason azok rosszak, ugye azt a gótik készítői csinálják, a régi gótik játékok készítői. A Dead Island se rossz, csak az a baj, hogy az meg olyan, mint amiről mi is beszéltünk, a, ja az elemvékről, hogy, hogy egy-két óra után egyszerűen olyan unalmas, hogy az elképesztő. Tehát azt haverokkal érdemes tolni. Hát kevő. Hát ja, tehát az az, az, az, az, az csak úgy, multikult. Egy dollárért mondjuk nem rossz. Egy dollárért. Zárs a gameodó éred is és a, és azt annak erre mondom, hogy én nem szeretem a Dead Nem ez ér, az szerintem... annyira nem volt rossz. Az egy. Hát, nem tudom. Mondjuk a riptágt azért nem vettem meg, mert az konkrétan ugyanaz, mint az egy. Tehát még a sziget is ugyanaz, egyedül a szereplők nem ugyanazok, de hát most új szereplőkért mi a francnak vegyem meg. Nem tudom, nekem az egyben az idegesítő küldetések voltak idegesítő emberekkel. De egy zombi játékban miért nézed a sztorit, meg a küldetéseket? Csak csinál, amit kérnek. Az a küldetéseket kell csinálni. Hát ja, meg 40 disznót, most az jobb. Hát ja, végül is. A felett, Én szimpatikus embernek csak sokkal szívesebben ölöm a disznót. Mindent annak, aki nem az. Viszont a Risen 2-t azt mindenki szídja, de szerintem az egy nagyon jó játék. Vagy hát annyira nem szidják, de sok mondják, hogy nem olyan jó. Ilyen kalózos. Uh -huh. RPG-s cucc, hogyha valaki szereti a lózokat egy dollárért, összes DLC-e az a jó király. Igen. Mondjuk hajót nem lehet benne vezetni, szóval senki ne várja. Na, De ez ezzel. egy jó kis bundl, amúgy. Ezzel. Kivégeztük ezt a Hát já, csak annyi a baj, hogy ugyanaz, nem, majdnem, mint a Deep Silver bundle. egy volt. Igen. De mondjuk inkább ez a bundl szerintem, ha választani kell, mint a capcom -os. Tehát az, az nekem annyira nem... Ez a sok Resident evil Ebből is kevés jó címek. Hát a DMC. A DMC az nagyon. meg a Remember. Na, amúgy hát, ezzel is az a baj, hogy minden megvan belőle. <gül> igen. Hát, nekem mindez semmi nincs meg, csak a DMC, de ugye az egy jó játék, meg a Remember mi érdekelne, de a többi az meg annyira nem, hogy az elképesztő. Nekem szerintem konkrétan azzal. minden meg. Ja, nem, a a vulva Vergy, ver, nehéz ja, a, a, Downfall igen. az nincs meg. De a többi az tényleg. Az új DMC, vagyis ez a felújított DMC, az nekem nagyon bejött. Az amúgy jó, igen. igen. Az egy jó játék. Jó, jó játék. jó játék menet, normális storia van. Hiszen na a végre jeleszettő. jó sztori, egy akciójátékban megint. Na, ha, ne, de nem király. ezt ér. <laughs> hát, na, mondjuk ez is igaz. <laughs> Remember me, az meg úgy van, hogy ez is megvan valami akcióból. Lehet, egy pont így bundle lett meg. És azóta nem játszottam vele, pedig az is jónak néz ki. Ja, azt is dicsérték annak idején. Már egész jó pofa, meg, meg annak a harcrendszer olyan érdekes, mert te rakod össze a gombókat, azt hiszem. Igen, Én igen. mozdulat mást hozzá. Igen, érdekes. Yeah. Meg a azt az a Life e is a Strange valósul. készítői csinálták amúgy. Igen, igen. Úgyhogy, Már csak azért is érdemes lenne végre azt is kiátszani, fölkerül ez is a listára. Ja, úgyhogy, ha pc vagy, akkor nincs démon benned, a konzolosok cseszik meg, és van bundle, tök jó. Így van. Ez lehet is a végszó. Akár. Akár. Akkor most végeztünk igazából. Hát úgy tűnik. Egész, egész korrektül kibeszéltünk mindent. És volt moba is, hogy örüljetek. Jeee! Yeah. Yeah. <laughs> Komolyan, es, esküszöm, kedvem támadott az Úristen. <laughs> De tényleg. Csigez? Bár csak lennék másnap. Háné, nekem most még dolgom van. Ja, majd, de később tolhatjuk. Jó van, akkor jó, majd, majd streamelünk egyet. Majd, <gül> akkor a, jó A, a menüre mindenki. kíváncsi vagyok. Te meg a menüre vagy kíváncsi, jó? Igen. igen. A betlőpeszre. De végre valamire mert. kíváncsi vagy. De végre ja, valamire igen. kíváncsi vagy. Ami a dotában van elképesztő. Na, ez a csíges, innentől a te feladatod, amik itt be kell így húzni. Úgyhogy hogy először megmutatod neki a menüt, meg milyen klasszikus bontogatni akarom. dolgokat. Tehát a, a, nem. Tehát nagyon örülj annak, hogy kibontottál valamit, hogy átérezze ő is. A, ja, a, a Salint már bekapta, úgyhogy. Igen. Az, az ilyenre hajlamos, és egyébként ezt megbeszélhetjük előtte is, mert tudjuk, hogy hajlamos rá, és, és nem fog neki ellenállni. figyeld meg. Na jó, hogyha ha még a kártyák is lesznek benne, basszus, meg dobozok, meg, meg minden hülyeség, jó, hogy dobozok már vannak. Hát tényleg kártyák is, meg ilyen hülyességek, hát akkor tényleg és már. Lehet, király lesz. dolog ez akkor igen Beszopult. majd jó, akkor e, majd lehetengedek a csábítást addig ne vegyetek <taz> levegőt <Köszín. sínt> <hoti hét> okay. jó azért én, én vennék levegőt addig jó van megengedem hát köszönjük mindenkinek a figyelmet és mobázatok sokat ne miki helyet is én azt mondom hogy ne <hati> de, de de köszönjük de. a figyelmet igen és nem mobázzatok <hati> Ha rám hallgattok, azt csináltok, amit akartok. <gül> Na, <gül> okay. ez a tökéletes vége megint. Megint a csigelszó szolgáltatnak. Igen. <gül> <gül> sziasztok. Na, sziasztok. Hello.